Bagaimanakah hukumnya suami yang keluar tablik bulan demi bulan, namun tak pernah memberikan nafkah zahir atau apatah lagi batin. Bukankah tanggungjawab terhadap keluarga juga penting, sebagaimana pentingnya mengajak orang berbuat baik dan pergi mengikuti pengajian dan solat ke masjid mohon peceraik. Banyak orang tertipu. Jangankan. Ini kita sesat terus jadi guru PK, satu menjadi guru cinta. Guru cinta ini penting, Nabi mengajari cinta Kalau anda punya seorang istri Di rumah, ketakutan di rumah sendirian Tidak eh? ada yang menemani Maka tidak usah ke masjid Tidak usah menghadiri majlis semacam ini, kenapa? Menjaga hati seorang is istri Istri yang ketakutan atau sakit Tentunya sakit, ada ingin Sholat jamaah, sholat jamaah Tapi saya sakit, ada yang menemani, wah ini sholat jamaah Hawa nafsunya ngomong Temani istrimu di rumah Belai dia, senang dia? Bahkan sampai sholat jumat pun tidak perlu sholat jumat Karena apa menjaga istri yang tidak ada lain yang menjaganya Atau ibundanya Atau siapa saja Jadi urusan dengan manusia ini penting bukan dengan hawa nafsu Dakwah Kita tidak bisa tentang jamaat tablek dan sebagainya Kalau ada orang jamaat tablek berdakwah keluar istri yang tidak di, dikasih nafkah, Itu yang marah dulu adalah sehelyas Pendirinya jamaat tablek akan mentung orang itu Tidak boleh Haram Kewajiban memberi nafkah kepada is, istri Bahkan dikatakan dalam banyak hadis dari Nabi kalau seorang seorang laki-laki mempunyai uang, kemudian digunakan untuk di jalan Allah, diberikan kepada orang orang fakir, kemudian diberikan kepada anak kerabatnya, mana yang lebih utama? Dijawab oleh Rasulullah. Diberikan kepada anak-anaknya lebih utama daripada digunakan untuk terang di jalan Allah tadi. Jadi beri nafakah ini adalah penting. Jangan sampai berdakwah ke sana kemari, ceramah ke sana kemari, istrinya suruh, kerja cari duit sendiri, ini ketuker ilmunya yang kurang, enggak diperkenankan itu, haram hukumnya. ini. Tapi itu bukan jamaah tablaik itu sebetulnya, itu adalah orang yang nyeleneh, yang nyelewek dari jamaah tablaik, sebab dari jamaah tablaik juga ada aturannya, nah, apakah harus diberi beberapa hari pun itu ada aturannya, bukan semua pergi lalu istri sudah lah, saya kan dakwah kepada Allah, saya ini kuruj kerana Allah, kamu cari makan sendiri wah masuk neraka duluan itu orang, tidak boleh begitu, Nawakah wajib harus, tapi ingat saya Ilyas adalah pendiri kemuliaan, saya Ilyas adalah mengajar yang baik tidak mengajari yang semacam itu itu kan hanya orang berlebihan, itu pemalas mau jamaah tablik itu, itu pemalas karena dia malas kerja tak, akhirnya masuk jamaah tablik saja saya berhuncah, beralasan, saya lagi dakwah kamu cari duit sendiri, yang eh, tidak boleh itu haram hukumnya, memberi nafakah adalah wajib, dan lebih wajib daripada yang lainnya Karena ini manfaat daripada kurus tadi keluar tak usah keluar tapi cat nafkah itu lebih bagus daripada harus keluar tapi tidak memberi nafkah. Wallahualam bismillah.